L'audiència pública d'aquest divendres ha despertat un gran interès entre la ciutadania que ha omplert la sala al Benís per escoltar les explicacions de l'equip de govern respecte a la situació econòmica del consistori municipal. Però entre les butaques de la sala també hi han assistit representants de tots els partits polítics amb representació a l'Ajuntament. L'única absència destacable ha estat la dels regidors de Convergència i Unió que durant el mandat anterior es van fer càrrec de l'àrea d'Hisenda. L'exalcalde de Tiana, Mile Muñoz, sí que ha fet acte de presència i en el torn de preguntes ha afirmat que la situació actual té el seu origen en els darrers 12 anys i no en els darrers 3, i ha posat sobre la taula les gestions que es van fer durant l'última legislatura. Per la seva banda, el portaveu de gent pel progrés de Tiana, Joan Pau Hernández, ha celebrat la convocatòria pública per explicar l'estat de les finances locals, tot i que ha matisat que en comissió de govern els havien informat de més retallades de les anunciades. Això no pot substituir el debat pendent intern a l'Ajuntament i, per exemple, els ús municipals tenim molta feina a fer i a debatre. Ens sap greu, però, que es faci aquest debat ara i fa tres mesos que nosaltres estem demanant un debat de tots els ús municipals i obertament, i en els plens fins i tot, Se'ns ha parlat de que es faran retallades, de que s'hauran de tocar determinats serveis, i avui s'ha dit tot el contrari. No? Jo crec que avui és important per la transparència que es dona i sobretot perquè s'ha assumit públicament de que hi ha una insostenibilitat actual d'ingressos despeses de l'Ajuntament, cal fer-hi front. Per la seva banda, el portavó d'Esquerra Republicana de Catalunya i primer tinent d'alcalde, Jordi Gost, ha subratllat la importància de que l'Ajuntament mantingui una política transparent amb la ciutadania. Com membre de l'equip de govern jo estic molt content d'haver participat d'aquest acte, jo penso que és un acte que demostra la valentia i el, i el coratge polític d'aquest doncs, equip de govern i la voluntat de transparència i de transmetre a la ciutadania d'una manera calmada, reposada però amb preocupació doncs, de la greu, la, la greu situació en què es troben les finances de l'Ajuntament i alhora doncs, transmetre un, un esperit doncs, de solucionar aquests problemes i d'intentar afrontar amb il·lusió doncs, mirar cap al futur i garantir tots els serveis i aquest estat del benestar que tenim en aquest poble magnífic castellana. El portaveu del Partit Popular, Monol Gonzalo, ha subratllat la bona exposició pública que s'ha fet de l'estat de les finances, però també ha afirmat que l'Ajuntament hauria de prendre mesures més dàstiques. L'exposició de l'alcaldessa doncs, m'ha semblat... Eh, inclús una mica tova. Comparteixo l'exposició que ha fet, li dono la raó pràcticament en tot i a mi em queden algunes qüestions de lo que ha passat en la legislatura anterior. Simplement, doncs, el que hem de fer, ja que ens toca l'hora de, de fer la gestió, doncs, fer gestió de veritat i treballar tots amb la mateixa direcció, perquè, si no, ens sembla bastant que no sortirem d'aquest polforat. Entre el públic de la sala al Benís també hi ha ja estat present la diputada tianenga Caterina Mieres, que ha reflexionat sobre la importància que tot l'Ajuntament faci pinya govern i oposició per tal d'afrontar aquesta crisi amb les màximes garanties. Desgraciadament jo porto més d'un any ara al Parlament i a mi el que més nerviós em posa és que parlem més del passat i del forat o no forat i en canvi no entomem la situació que tenim i nem cap al futur. Perquè pel camí de retrets, això és culpa teva, això és culpa meva, no arribarem mai al lloc. I el que ens estimem al poble, el que hem de fer és anar endavant. En aquesta mateixa línia l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, ha afirmat que en aquests moments cal que es recuperin els valors d'una estadat valentia i transparència i ha demanat a la ciutadania que estigui al seu costat en aquest camí. Ràdio Tiana, serveis informatius.